Jedného krásneho slnečného dňa sa koritnačka opaľovala vo svojej záhrade, keď tu zrazu zbadala, ako dolu riekou, čo si pláva. Keď to priplávalo bližšie, zistila, že je to banánovník. Skočila do vody, priplávala k stromu a privliekla ho k brehu. Bola však sama a vytiahnuť ťažké bremeno na breh nevládala. Rozbehla sa teda privolať pomoc. Stretla opicu a tá sa sama ponúkla, že jej pomôže. Ah! tu je banánovník, čo som zachránila z rieky. A pomôž mi ho odniesť domov, aby som si ho mohla zasadiť. V poriadku, pomôžem ti, ale za pomoc mi dáš polovicu stromu. Ale tak sa predsa deliť nedá... Neboj sa, rozdelím sa s tebou, no rozrezať strom na dve časti by bolo škoda Radšej strom zasaďme a keď zarodí banány, potom si každá z nás vezme polovicu Myslím, že tak by to bolo spravodlivé To teda nie, takto sa deliť nebudeme Povedala som ti, že chcem polovicu stromu, a to hneď Ach, opica, ty si naozaj veľmi tvrdohlavá Dobre teda, ako chceš ale strom budeme musieť niečím rozseknúť. Keď strom rozsekli, opica si poriadne poprezerala obidve časti stromu a hneď sa jej zapáčila horná polovica so zeleným lístím. Myslela si, že čerstvo zelené konáre čoskoro zarodia banány. Zasadila si teda túto polovicu do svojej záhrady a čakala. Koritnačka si vzala druhú polovicu a kmeň s koreňmi tiež zasadila a hlinu dobre udupala. Zelená polovica stromu čoskoro uvedla a vyhinula. Koritnačky na polovica však vyhnala nové konáre a listy a strom počase zarodil krásne žlté banány. Keď dozreli, koritnačka ich chcela pooberať. Nevedela však vyliezť na strom. Zavolala teda opäť o pizzu, aby jej pomohla banány pooberať. Vylez prosím ťa na strom a pozádzuj zo pár banánov na zem. Za námahu ti dám... ...jeden celý strapec. Mám vylezť na strom? To je pre mňa maličkosť. Pozri! Vidíš? Už som hore! Tak, a teraz si musí nájsť nejaké pohodlné miesto, aby som mohla poriadne a dlho jesť. Hmm, či sú tie banány dobre? Vidím, že si sa o strom mm, dobre starala. Zhod mi niekoľko, chytí mi <laughs> Ani mi na zíde. Oklamala si ma, pretože si mi dala horšiu časť stromu. Čas budem jesť. <rý> ale ale veď si ju sama vybrala. Ja som zasadila polovicu, ktorú si mi nechala. No tak, zhoď mi zo pár, prosím. No, keď ma už tak veľmi prosíš, tak tu máš šupky, pochutnaj si na nich. Teraz sa už korytnačka nahnevala. Nazbierala trnie a pichliače z okolitých kríkov, Rozhádzala ich vôkol stromu a zaliezla do húštiny. Keď opica dojedla posledný banán, zoskočila z konára na zem a dopadla rovno na trnie. S plným bruchom banánov bola oveľa ťažšia ako obvykle a poriadne sa dopichala. Od bolesti skákala sem i tam a vrešťala ako zmyslov zbavená. Kamkoľvek šliapla, Všade sa jej do nôh zabodávali nové a nové pichliače. Koritnačka sledovala tento tanec zo svojej skrýše a nakoniec sa nezdržala smiechu. Keď opica začula koritnačkým smiech, chytila ju a prevrhla na chrbát. Takto sa nemohla ani pohnúť, nož iba bezmocne hrabala nohami vo vzduchu. Tak, konečne ťa potrescem za tvoju zlomyselnosť. Musím poriadne porozmýšľať, ako ťa zmárnim. Mm, mám ťa tu nechať ležať na chrbte, kým nezhynieš hladom. <sík> nie, nie, nie. Vy korytnačky vydržíte bez jedla aj rok. Musím vymyslieť niečo lepšie. Mám ťa zmlátiť palicou alebo ťa mám zhodiť do priepasti. Urob so mnou, čo len chceš. Len ma prosím ťa neho do hlbokej vody. Aha, do vody, že som na to skôr neprišla, vo vode ťa zmárnim, a to hneď. Práve tu na tomto mieste je rieka poriadne hlboká, To ťa hodím. Ďakujem ti, Opica, ďakujem, priatejka moja. Ty nevieš, že voda je mojim domovom?